Să-i de oameni totauna tul și veci la Iată dimor săi, să te vorăt, nostru, pentru lucrăciunele fracurate, mânci sal, le simți, lasă, veți, lasă, și năduțul dăciilor Apostol, cu adeși, Apostol, timon, prohori, canor, și al sutu, igriciere, marturisi, și așchodem, prona cu dânsa, că nora Apostolii lasă vărșim. Alece noi, prosim, sfăritul meu noț, i de grădeat Patriarhul Constantinopol, nesim, s-a dresat Dumnezeu, sfăritul meu, ce i-a născut în ale tuturor, să ne milăiască, să ne mutuiască prin noi ca bun și de oameni nebitoși. Doamne, Iisuse, Iisase, Dumnezeu, n-o să minuiește-ne noi. O, Tot omul se va sătura nu numai cu pâine și cu apă, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt frumos al Mântuitorului, care de fapt ne așează în cea mai frumoasă postură de și asemănare a lui Dumnezeu, om cu adevărat care trăiește după Dumnezeu. Iubiți cădincioși, pilda de astăzi ar trebui să ne dea mult de gândit fiecare dintre noi. Eu mă cu tremur, cel puțin pentru mine, pentru ființa mea și aproape că îmi este greu de înțeles ce se întâmpla în timpul acelea când Mântuitorul propovăduia cum mergeau poporul, mulțime de oameni după el și după Mântuitorul, ce se întâmpla și cu simțul apostol. Raportat la viața de astăzi, cum este omul atât de șubred în cele două nici mintea noastră nu poate piciere. Cum așa mulțime de oameni, 5.000 de bărbați, nu mai numără copiii și femeile, l-a urmat pe Mântuitorul, sorbându i cu mare patos cuvânt. Efectiv a uitat de foame și de sete, parcă ceasul biologic al oamenilor s-a oprit. Dar apostolii, fiind și ei trup, Oameni trecători în viață se gândeau cumva la cei care l-ascultau pe Mântuitorul atâta de mult popor și în pustie, fiind spre n-au mâncat toată ziua. Când să mai mănânce oamenii aceștia? Și atunci Domnul Hristos, mustrându-i, cumpa, indirect, le spune, dați-le voi de mâncare.” Eu nu sunt vinovat cu alte cuvinte că au venit după mine. De ce nu vreau? N-avem, Doamne, nimic decât cinci pâini și doi pești. Aduceți-le aici și binecuvântându-le, le-a dat apostolilor și împărțind la atâta mulțime, toți au mâncat de, s au săturat și au rămas și cinci coșnițe, 12 Coșuri pline de bucate, de fărămituri. Cele cinci pârii nu sunt decât plasturile care se pune peste cele cinci răni ale, ale trupului. Că păcatele vin prin cele cinci simțuri, iar după păcat vine moartea, cum avea să spună, Sfântul Il, Prorochii saia, iată moartea urcă prin ferestre. Ferestrele sunt cele cinci 5 cu care noi sensibilizăm lumea înconjurătoare nouă. Și acolo unde legea este călcată, omul devine fără de lege și făcând abuz, deja este în păcatul, iar păcatul rănește suflet. Deci cele cinci pâini nu sunt decât vindecările, într-o înțelegere mai înaltă a pintei de astăzi, vindecările rănilor sufletești cu care se rănește omul păcătuind. Cei doi pești sunt cele două cărți de temedie a creștinismului, Apostolul și Evanghelia care sunt indispensabile în biserică și mai ales la Sfânta Liturghie. Din aceste două cărți își trage de fapt creștinul perceptele atâta de frumoasă de conduită în lume, dar mai ales de mântuirea sufletului. Dragi credincioși, prin, aceste, prin această minune Mântuitorul se arată că este stăpânul uscatului și -a Așa cum pâine este de pe uscat și simbolizează că toată vegetația plină de viață curge de la zilitorul ei, același zilitor este și stăpânul mării, simbolizat prin cei doi pești. Cum spuneau și apostolii și toată Sfânta Scriptură, tu stăpâne, Tu Dumnezeu de cei și cel ce ai făcut cerul și pământul, cel ce ai făcut mările și toate cele din trânsele. Deci Tu Dumnezeu de la singular și nu un politeist, cum era la idolatrii. un zeu stăpânea marea, altul stăpânea uscatul, altul stăpânea cerul și celelalte de pământile ale oamenii. Un singur Dumnezeu se arată aici, a al cerului, al pământului, al mărilor și al omului. Întrebător lucru este pentru noi cum acei oameni s-au săturat. Doar din cinci pâini și doi pești, iată binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate ați observat și frățile voastre de multe ori în viața noastră, Mănânci puțin și te saturi, mănânci mult și tot flământe ridici. Ai bani mult și nu-ți ajung din puțin, binecuvântându-i Dumnezeu cât îți întrece. Dori mult cât ursul și tot obosit te trezești. Dori puțin și ești perfect ca un prun. Iată ce înseamnă binecuvântarea și nebinecuvântarea lui Dumnezeu. Prin această pildă ne arată Dumnezeu ce înseamnă să ții legătura cu El. Dacă ne scufundăm în viețile Sfinților, găsim bărbați și femei care, trăind după Dumnezeu, deja începeau să să se decorporeze parcă, trăiau cu altă mâncare. Lucruri nu inventate doar din vorbe, ci avem palpabilul acestui lucru. a minunii de astăzi. Sfinții prin înalte cugetări și viață curată s-au dispensat de mâncarea aceasta și venea îngerul și aducea mâncare pâine cerească. Să-i lăsăm pe aceștia pe care multă lume în ziua de astăzi seacă din cele drobnicești, nu-i poate pricepe, să se ducă la evrei, la cârtitorii evrei și să întrebe din istoria lor și să spună cum 40 de ani au trăit cu pâine în ceresă, cum spune prorocul David. Pâine cerească le-a dat Dumnezeu, a deschis ușile cerului, și le curgea mana cerească, nu cultivau și nici nu trebuia să adune, că le-a dat Dumnezeu poruncă, spunându-le, mergeți fiecare la răsăritul soarelui și culegeți mana de pe câmp, care o veți găsi și puneți un brit curat și luați cât vă trebuie pentru familia ta. Nici cum să nu-ți rămână după apusul soarelui. Și mulți au făcut acest lucru, ispitindu-l pe Dumnezeu și cum soarele se ascundea după orizont, deja mana se făcea în putregai și făcea fier. Era neascultat. A doua zi, același lucru îl făcea. Și acea mană cerească pâine îngerastă, cum spune prorocul. Era așa de binecuvântată când îl luau, ca niște floricele probabil erau, de porumb, în felul acesta, acea mană, când îl luau și mestecau și se gândea ce ar fi poftit pântăcele lui, deja tot Procesul de glutiție și de hrănire era în ceea ce gândea el. Voia carne, carne se făcea, voia fruct, fruct se făcea. Aceasta era binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci iată minunea aceasta iubiți și o face Mântuitorul în fața apostolilor din două motive, ca să ne aducă aminte că doar și erau evrei. Și măcar un milă amintire despre cum au trăit părinții lor după ieșirea din robia lui Faraon. ca acela care le-a dat mană atunci tot acesta este care hrănea popoarele în pustie. Dar totodată le-a arătat ce înseamnă ca să trăiască omul după Dumnezeu. Noi dacă zidim ceva și din aproape în aproape ce am zidit, nu suntem conștienți și știm perfect ce am pus acolo. Oare Dumnezeu care ne-a făcut pe noi, nu știe tot ce este în noi? este greu lui Dumnezeu ca să te saturi fără să mănânci? Dragi credincioși, este greu de înțeles lucrul acesta de vreme ce omul se scaldă ca o trestie când sujește trupului când lui Dumnezeu. Dumnezeu care ne cunoaște în toate mofturile și binețele noastre știe cât putem să facem, dar condamnabil este ceea ce nu vrem să facem. Și atunci când nu vrei, și Dumnezeu încetul cu încetul își trage binecuvântarea sa. Lăsând cele de demult, dar imprimate parcă în piatră, unde timpul nu le mai șterge, să venim în ziua de asta. Dragi că din și a închegat Dumnezeu poporului israel de așa natură să-l păzească de tot ce era scurcat. Când spune prorocul David, Doamne, via ai mutat-o din echipe, ai împrejmuit-o cu gard și a întins până la mare vițele sale, munții au umbrit-o, se referă la. Creștinismul antic se refere la evreul care venit din robie egipteană l-a adus în pământ unde curge miere și lac. În numele acestei legi care era turnată la poporul iudeu aveau să se adune toate popoarele pământului iar acea viță mutată din Egipt care și-a păzit monoteismul înconjurat fiind de idolatrie. Iată că au fost înconjurați cu gard, adică cu legile față de popoarele care erau înconjurătoare palestine. Legea de fapt este un gard de protecție. Și tot cel ce sare pe aiurea sare sau sparge gardul este o iminentă victimă pentru fiara care abia te așteaptă. Știți, frățile voastre, că fiarele sălbatice când atacă în turmă niciodată nu stă și mănâncă în turmă. Dă coale turmei și care îl găsește... Mai besmetică vietatea pe aceea o ia și fuge în locul lui și acolo, odinindu-se, o mănâncă. Așa face și diavolul. Deci gardul nu era altceva decât legea și a pus în protecție Dumnezeu pe acei de demult, iar prin răstignirea Mântuitorului, luând darul sinagogiei la Danoului Israel, cu legea frumoasă. Nu aș vrea să vă cutremurați în ființele frăților vase, dar de așa natură sfinții părinți au făcut legea ca să-l pună într-o protecție aproape impecabilă pe creștin. Un creștin normal nu are voie să facă baie în comun cu iudeul sau cu Mahomedanul sau cum sunt asiaticii, care n-au niciun Dumnezeu. Nu au voie să cheme dacă știe că medicul este iudeu, mahomedan sau de altă nație, nu are voie să-l cheme la patul lui. Într-un fel pare prea rigid acest lucru, dar să vă explic de ce. Că acești doi, cel puțin, nu mai spun de ceilalți, de așa natură te tachinează ca să sfure sufletul și să te treacă la el și te șantajează. Avea un doctor de o Sfântul Vasile cel mare, dar nu ne putem compara cu el care avea un bagaj imens de minuni. Acel bărbat era de neînstrâncinat din credința lui. Sau cum era Sfântul Makarie? Se plimba prin capiștele idolești părăsite, bineînțeles, unde scăteau diavolul. Dar ne-a pus în vedere acest lucru ca nu cumva tu creștin slav fiind să sucească mințile și să ater la acela. Dacă pe iudeia îngrădi cu cel mai frumos gard să nu mănânce ce este spurcat, aceeași lege a rămas și pentru noi. Pofta cea mai imediată din neputința omului este pofta pântăcelor. Celelalte sunt auxiliare, că dacă pântă cele urmă de foame, cam toate încep să amorțească și știți frățile voastre, în cele trei zile de post care vă mai îndeletniciți, vedeți câtă viteji are omul, când închizând Dumnezeu mâna, toate se vor turbura. Deschizând tu mâna ta, toate se vor împrea de veselie. Sau cum Napsam spune, pâinea spre întărirea omului și un tudolenu spre veselia lui, precum și vinul, dar vinul cu măsură. Dragi credincioși, revenind la ziua de astăzi, oamenii au pierdut cârma. Se numesc creștini, dar uită de fapt, poate nici nu știu că nu vor să știe mulți ceea ce a spus și Apostolul Pavel. Toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, nu toate zidesc, toate sunt bune, dar nu vreau să mă birui de ceva. Mulți alergați peste granițe după ce s-au spart aceste blocade. Dar acestea s-au spart din credincioși cu mare tentă, ca omul ducându-se să împărtășească cei mai puturos. Catolicii, prin definiție, mănâncă cai, ceea ce este inadmisibil pentru creștini. Se mai duce la restaurant sau învârtindu-se pe acolo... În pașii vieții lor cu toți catolici, bietul vom mai ce mănâncă. Asiaticii mănâncă câini și muți, șergi, de bucătărie și nu vreau să vă fac un disconfort de apetit, că pâncați acuși, că vei foame, este foame, dragi credincioși, nu vreau să vă spun mințile în ce au putut să cadă oamenii, mai ales din punct de vedere al Hrației, nu mai au niciun discernământ. Te îngrozești unde au putut să coboare oamenii datorită acestei pofte, atâtea de, de șarte am putea să spunem. Că dacă ai mâncat să te țină mai mult, dar peste câteva ore iar, urte de foapă și cel care nu ține pasul cu Dumnezeu deja nu mai are nicio viață. Așa se fură sufletul. Dacă omul la cel mai curat mădular care este gura nu mai ține cont să nu șorșcurce cu atât mai puțin sufletul. Tot un fel de Babilon din ăsta este și ecumenismul acest politeist, dacă îl putem numi așa în Hristos, care este cea mai mare aberrație. așa cum deviza masonică, egalitate, fraternitate și libertate, este imposibilă, care chiar ei au spus-o, e o deviză de șartă pentru prostime, tot așa și în biserică este ecumenismul. Etichetat cu unitate în diversitate, cu nonsens, cu operații, chiar și lingvistic, fonetic, nu iese nimic. Așa cum purta și-o umple oamenii cu toate nebunile, crezând că se satură, așa și mintea, hrana sufletului și-o umple cu toți gândacii și mormolocii care sunt secte. Nu-mi socotiți sau dacă vreți, care vreți și care m-aui din alte cotloanele lor, să-mi tendențios acest cuvânt. Dar cred că e momentul să punem în balanță, într-o similitudine, pântă cele care este hrana materială și hrana spirituală. Iubiți credincioși, Credeți-mă, de ce Dumnezeu s-a supărat de multe ori pe evrei, dar totuși nu și-a întors fața? De ce din poporul iudeu a scos Dumnezeu pe Hristos? De ce apostolii la fel? Totuși a fost un popor atâta de puternic și de așa natură au crezut în Dumnezeul părinților lor. Nu toți, dar cei care nu au crezut au fost secerați de moarte. Dar care au crezut au murit pe acest altar al măturisirii. Și din acest motiv Dumnezeu i-a ales rădăcina în care noi măslini sălbate fiind dinainte de Hristos ne-am apăit în rădăcina. Cum a spus Apostolul frunze frunzele, crengile, măslinului domestic care era sinagoga s-au rupt când a venit furtuna lui Hristos, piatra de poticmire, cum a fost numită în Ierusalim, în Sion, dar rădăcina a rămas vie, acea rădăcină nu era decât de calovul. Acelea au fost împlinite de Mântuitorul, și altoindu-se apostoli în această rădăcină, ne tragem și noi seva de hrănire de acolo, din acea rădăcină fie. Dumnezeu i-a ales pe ei și numai pe ei, când spune piatra din capul unghiului care ziditorii nou s o, -o este mântuitorul, unghiul este din două laturi. În capul unghiului, întotdeauna când se zidește ceva, se pune piată de temelie acolo unde se unesc cele două laturi. Piata de temelie era Hristos una, cele două laturi ale unghiului era poporul iudeu și restul lumii. Dacă Dumnezeu ne-a nobilat pe noi, credința mântuitoare, nouul Israel numindu-ne, ce să ne mai căutăm și altă piatră de temelie? Fără numai că poți să fii un inept în gândire sau poate chiar un nebun. Sau un om lipsit efectiv de orice sentiment Dumnezeu și în momentul acela ești doar o voce papală pentru cei din spate de spatele cortine, care în definitiv, după ce s-au folosit de tine, devii o cârpă, un nimeni și un nimic cum vedem destul de palpabil lucrurile cu așa zisele eminențe cenușii, umflate în prese și apoi cârte în mormâni. Poate doare cuvântul, dar așa se tâlcuiește viața, nu de mine, sofistic retoric. Așa este viața de ascunsă și dureroasă, după cum o vedem fiecare din noi. De ce România a fost dintotdeauna gândită ca o fecioară? În cauza că a fost un popor și nu de va vadini? Doar o logoreie naționalistă să mă ferească Dumnezeu de așa cânt pe el. Vorbesc că totuși acest popor a suferit atât de mult și a fost cuminte. A fost descălecarea iudeilor aici. Au măsurat atâta timp, sute de ani, ce este teritoriul românesc, sorcinta noastră, dar mai ales credința frumoasă. Și iată, dragi că dincioși, că prin această spargere a hranețelor, deja ne împuiază cu toate dogmele puturoase acea hrană de care spun, de care nu se mai satură omul. Omul a ajuns ca o marionetă în cea de ajuns, un li se golește burta și imediat este brindul cu linte, dar îți cere ce? Concesia de a-ți lepăda neamul, de a-ți lepăda credința, de a-ți lepăda tot. Și în schimb, îți dă credința lui, îți dă o din strachina lui să o Păziți-vă că aceștia care au fost săturați cu cele cinci pâini și doi pești, acelea au fost atunci la propriu, dar acum este metafori. Pâinile sunt cele cinci cărți ale lui Moise, care sunt de căpetenie în Sfânta Scriptură, iar cei doi pești cu care noi ne hrănim duhovnicește sunt cele două, Evantelea și Apostolul. Ce să mai căutăm altă hrană? Aceasta este hrana cu adevărat. Cine nu se satură că nu înțelege, este prea fond, tu și o nucă prea tare, găsea-și calamar sau nu, sau cine știe ce două. Dragi și iertați în cuvântul, dar răcnește din sufletul meu văzând atâta nebunie în lume. Cum se pervertește omul, cât de naiv, cât de ușor își vinde tot ce nu este mai scump pentru un prieten. Nu se merită. Ca să fiți niște mărturisitori cu adevărat Lui Dumnezeu, nu mușcați în aceste momente. De ce credința ortodoxă a trecut prin foc și prin apă și n-a putut fi biruită? Omul. Era statornicit după percepele lui Dumnezeu. Nu-i trebuia mai mult decât mănâncă, nu-i trebuia mai mult decât toarme, puțin, dar pur, curat. Și fără a te agăța de cineva. Acestea faceți-le cu inimă bună și să curgă din izvorul nemuritor, al sufletului tău, că dacă este doar pe o podoabă cu care se împodobesc oarecarele, Doamne, și la prima ploaie își arată cine sunt, mai bine să ne lăsăm din cu nostru să izvorască ce cei frumos și celelalte să le lăsăm în suietul lor. Cel ce i-a hrănit pe ce a de demut, cine hrănește și pe noi, îl rog și dacă vreți și plățile vase cu mine, să ne fie păzitori restul vieții noastre. Iar noi să-i dăm slavă și cinstem Amin. Amin. Dacă vom avea același și la altă vom fi La mulți